El canvi suposi una mica, lògicament, a la situació. Ja al conjunt de Catalunya tenia una tendència de canvi, però no és, la, no és el, el motiu més gran. El motiu més gran, lògicament, és el motiu de desgast. I quan vaig entrar a l'Ajuntament, vaig dir que governaria pel futur de Cadaqués, no per les eleccions de cada quatre anys, i lògicament això implica prendre unes mesures que no són populars, però que són pel bé de la gent del poble i del poble de Cadaqués. I després també com a lliure pensador i lliure alcalde, i governar per tots els cadaquesencs, i no només per la gent que em va votar o per la gent del meu partit. I lògicament això també té un desgast, perquè la gent que vota o la gent que és el teu partit es pensa que té algun privilegi. No, tots els cadaquesencs han de tenir el mateix privilegi. I lògicament això també ha comportat algun vot menys, però sobretot, algun vot menys ha comportat una situació, un entorn, un ambient que no es propici per guanyar les eleccions. Però bé ha just, ha guanyat Esquerra Republicana, ells han fet el que havien de fer, recollir els vots de desgast i els vots dels propis militants que no ha volgut que nosaltres guanyéssim, i bé, i de quatre anys tornem a veure com va les coses. Però bé, quatre anys són molt llargs i també poden pensar moltes coses.